Kasetari, arteko xola xaldia, bihastetarik bezala, gurekin endaiako stiudiotik, antsetai gatetik, maite eubiria, garako kasetaria, egunon zure. Egunon. eta gure ondoan hemen ustaritzen Franz Troako haien debutean bai egunon lagunak Ala, istantean bai honako pestak aipatuko ditugu horrekin finituko dugu baina lehenik aipatu duguna egun mobilizazio haundia izanenda Frantzia mailan funtzio publikoko eta esentzeefeko langileak besteak beste karrikan funtzio publikoko bederatzi sindikatuetatik zazpik gribaren egiterat deitzen dute, Macronen gobernuak buru egin behar lioke, beraz neuri handiko lehen mobilizazioari di tenez aian debutean, ala ere, bere bideogia segitzen du Makronek, kanpaina denboran ipatu bezala, egunta ogoi mila funtzionario posto kendoz eta abar, ez, ez du kasurik egiten, ze siededu Makronek? E, raiden duzun bezala sekk, egia da ipatu zituela, e, oai e, bidean indarre eta ematen dituen e reformak orduan, E, aspaldiko partez, e, presidente bat bada frantzian zeniek azkenian egiten duen e, proposatu eta errantzuen maiz... E, Lehen gertatzen zen e, bat batean irreforma batzu mai gainean ematen zirela eta eh batera aipatuak izan ez zirenak, kanpaina bozka kanpaina baten karietarat edo edo aintzinetik e, aipatuak e, eta eztabaituak e, izanditzenak ez hor mm, eta Macron presidentaren aldekoek diotenez ba behitu egiten dugu erran genuena eta egaten dugu ba, e, egiten dugu no, bikain adoz baina egaiten duzun bizalaxe ere bai e karriketan, bai jendek ez dutela hori e, beti ongi komprenditzen, eta gaur besteak beste, bai funtzionarioak e, beraien, eza, kesu dira, eta eta adiazeko dute hainbat manifestaziotan e, beraien egonezina. Zer gaitik funtzio publikoko jendea gehien biltzen den gaur, bai lehenik eta bain lehen legoan direlakot, zer reforma haiek hala ematen dituzte lakot, bainan baita ere maiz eta e, geruari begira ere jaranik ala ikusi zan hainbat mugimendutan ba hasten zela funzio publikoan zeta funzio publikoan eh, oraindik ere ba nolabaiteko babes soziala bada sindikatuak badira, antolatuak dira, dira e, noski e, greba egiteko eskubidea konstituzioan da eta eta eta irrispetatua da. Bainan eh enpresatikitan e, pribatua inestabilitatei Orduan batzutan egaiten da e, egiten direla greba batzu procuracios procuraciosko e, zeak grebak greba bai, eh oraindik ere sektori publikoa piskat babestua delako, baina noiz arte? Baite ubidea esku Bide sozialen eta irabazi sozialen kontrako gerla erameniten ari dela Macron xalatzen dute sindikatuek zure ustez zer da jokoan. Bueno, baiokoan da, ba, gobernamenduak ba, nola baita funtzio publikoan ere bai e, erabateko erreforma bat martxan jarri nahi duela eta erreforma hori ba, pus, murrizketa parametroetan edo parametro liberaletan egin nahi duela, ez? E, Lehen nahi bat ezuen bezala, egon eta goi mila lanpostu kendu, bosturtetan eta beste aldaketa batzuk egiten berak, gobernuak azaltzen du nolabait kontratu sozial berria egin nahi du la funtzio publikoan, baina nik ez dakit oso soziala dan, maten du sindikatuek eta langirek ez dute laurrela ikusten. Egia da, pos, gaurko deialde azkarra dala, bos eh, kakots bos milioi langilei dagokiena, eh, unta berrogei ba manifestazioa gomen izanen dira eh, er hexagono osoan, eta Parisen eh, mango da, xeminoten lehenengo eh, mobilizazio handia, ez, eh, edo Ikusgarria, ba, engere ba, gogorrori egitari... E, erabaki zutenetik, ez? Orduan pentsatzen detan egongo dala ba, indarrera kustaldi bat edo hori saiatuko dire egiten e, sindikatuak eta ez dakiguna da gobernu aldetikan zenbait mugimendua egingo дуn. Ematen du en, ba, lanpostu berriak sortzeko edo lanpostuiren kortzeko sindikatuak egiten dituzten e, eskaera eskaera horrena aurrean e, bai entzun ez duela inolako jauzirik e, emango, zeren e, bere ibilbidea da e, lanpostuen murrizketari egitea, baina agian, soldaten... Alorrean egin dezake e, keinuren e, bat joan denastean dagoeneko e, pentsiodunekin e, zerbait e, ba, keinureen bat esan du, zuen edo, edo eman zuen. Eta ematen du ba, funtzio publikoan ere bai, normalki hurrian ez bai, bilduin bar da ba, soldaten gainiko ez da bai burutzen duen maina. Eta, azken zurrumuen arabera, omen ekainan bilduko du gobernamentuak. Orduan, agian eremu hortan... E, Ba, erantzun mugatu bat izanen da, alere ba, sindikatuak ez dire egipi fidatzen, eta zurrumurro horiek ez dire nahiko izan ba, nolabai gelditzeko mugimendu hau. E, junden astea gertatu zen bezala, e, gobernamentuak ere bai, eta makron egin zitu nolako kenu batzuk, baina ala ere, pentsu duna kalean e, ikusi genitxu honez. Gazetarian arteko solasaldia horretz egon goiz goizbegin, Frantsuako gobernuak kabulzatu ereformena uhertsuna k sozial mailana ipatuko ditugu eta helduden uzta lana baionako beste nasartzia pagatuko ote da gai horieta eta sariko gira ostegununtako goiz begin garako maite ubiria eta France 3ko ayan Kuntzio publikoko langiliak karrikan, Frantzia mailan, SNCF-koak ere, mobilizazio haundia, izanen dela orzegun hau aintzin ikusten da, beraz lehen deshafioa eh, karrikaren kontra Macron gobernuaren zat, eta maite ubi dia, eh, garako kazetaria orzira endaiatik, gobernuko erreformer buru egiteko, haipatzen ginoen, esminotak eh, eta SNCF-ak SNCF adibidez, Primadera soziala eh, aipatu du, ogoita amasei greba egun plantan ezagriz ekaina undar arte, ala, en zoin gehiagoka abiatu da gobernuarekin, xemino estatu xapri seskia nahi baitu gobernuak. Beraz kasuntan, eh, iritzi publikoa ezote du alde macronek, xeminoen eh, kasuan. Bueno, se vino egonda ba, beste sektore batzuekin gertatuen bezala, gobernuaren aldetikan kanpaina bat, eh, e, beraien protesta eta ezin egona hori isilarazteko. Eta kanpaina hori ezaguna da beste sektore batzuekin gertatu da. Eta da langile horiek privilegiatuak direla erraita. Saiatzeko, ba, langileria nolabait banatzen eta beste langile batzuk agian bazue prekarizatuta dagoela, daudela edo egora latzean daudenak, ba hemen horiek ikustea ez aliatu gisa, baizik eta ba privilegiatu bezala, bueno oso aintzineko estrategia da, baina nik uste dut argi geratu dala, ba, nolabait estatu horrekin beste estatu batzuekin batera hitz egiten denunez dan, ba nolabait ba, ba, borrokaren bidez, lanaren bidez eta esfortzuaren bidez lorturiko ba estatu batetaz eta lanaldditza batzu eta eta hoiek errespetatu in eta aldatu inbar esaten baldin bada, edo ikusten baldin bada, bas sindikatuen eta langile ohien adostasunarekin egin bardala eta ez ordonan zen e, e, bidez. Eta ni usste ba, kanpaina horrek noabaiteko porrote egin duela, eta gero eta gehiago ikusten da iritsi publikoan edoritarren artean, Ba, ikusten dela ba, sektore hori borrokalaria izan dela eta 80-garren hamarkadan ba sekulako greba handia egin zuena ba nolabait e, bermegixia erreforma orokorroei egiteko. agian ba hori dutelako tradizio hori dutelako ez orregatikan esaten nun nik gaurre Parisen eginendar manifestazio e, hori ba izanen dela 70 nolabaiteko lehenengo indar erakustaldi bat Artu behar dituzten eh, erabakiei eh, begira eta ikusiko dugu beraik eh, motorra bilakatzen dut direnez, eh, mobilizazio horretaz, baina ora gertatuko balitz eh, nik uste dute eh, ba, horrek eragin bat izango izango zuela. Sektore estrategikoa dalako, bos, garraioa den bezala, etxeak dire bezala, hezkuntza den bezala, badirein bak sektore ba, nolabaite itzala eta hori handia izaten dutena eta hori da horietako bat. Eta, Jane Buten, egiteko? Bai, labur, labur, baina egia da e, hor erreforma proposatu izan denean, e, entzun ditugu besak beste, ba, gara jo ministraria eta gainuntzekoak zein zuek eraiten zuten, ba, behitu eriforma izin bestekoa da, zein ta e, servizu publiko horrek ez duk ongi funtzonatzen e, berant dabiltza eta treinak, e, zerkainikoak, urbilekoak, zein e, abeduraniko treinak, bai problemak, eta gozi odone reforma bat behar da. Ta ritu nahi zen, eta baziru hori zela esen zefeko e, e, zera langileen e, faltaz, ogena. E, da entzuten direnean ere sindikatuak, e, zein zuek erretenduten, baina ez dugu nahiko almenik, ez dugu e, zea, murizketak izan dira hainbat e, eta lineak ahant ziak izan ziren, eta hau otedan, e, zera 6 minuten eta, eta gainontzeko esentezebeko langileen e, errua e, edo ogena, eta ariin zesatzea baina zertazari dira e, e, eta mespretsu bat alere a, em, nola mespretsu bat senditu dute langileaiek eta horrek igual du ere ge oino geio beraien aserre eta hor, e, kaso zenta iritsi publikoak askifite aldatzen aldu e, bere pentsan Molea, eta bementu batean jarra daiteke noski e, gobernu baten alde baina zerbait eta geiegi leratzen denean ere e, pentsatuko du a, nortzu direnu ogenak debute, e, maite ubiriak aipatzen zuen larrogoik eta amargaren amarkadan izan zela olako mobilizazio bat jupesen lehen nistro mm -hmm. bai, bai, bai, eta sindikatuak nunbait zuten olako be, indar erakustaldi baten ondorioz Mm, Bidas ore baliatzen ala garai urido beste garai bat da. Nik uste bestegarak badela, baina hor ere ikusi izan eh, aztapenean zera eh, eh, idizi publikoat zela berdin sobera eh, alde, hori guztiaren alde e reformak behar direla, ba, ba beti al, eraiten dela eta hori eh, han zen, hori eta segur reformak behar direla egin noizbait baina eh, justiziazko espiritu batez, eta hori emeki emeki eh, egia da sinikatuak ira basizutela, eta gero ba, eh, izan zen eh, legibilzakaren eta zea eh, deusihitea boskak, eta gero ezkerrak erabixi zituen eta beraz boskak. E, Irogieta sortziko maiatza haipatzen da, edo primadera, ere aipatzen da, e, nik uste garaiak izi ezberdinak direla, e, oai e, Kinkal lagia da, e, orainik ere e, langabeziko tasa handia da, e, geroa zer izan daiteken. Iro eta sortzean, eman dezagun, jendeek pentsatzen zuten, beraien jentxeme alabek, ek izan zuten, e, egoera baino, hobeago bat, e, e, egoera hobeagoa izan zutela. Gaur egun... E, Nek ez pentsa daiteke hori, orain e, gugeu hasigira pentsatzen zailagoa izanen dela, e, bidea egiteko gure aurrek zailtasun gehiago izanen dutela guk izan dugun baino. E, epokak ez berniak dira, e, e, zera, insekuritate inx, soziala bada ere bai, eta orduan... E, Berdin ere, greba egit erakoan, e, batek baino gehiagok pentsatuko du, kasu zeh indezaket eta hola. Horten nik uste dute garaia izi ez berdina dela, baina e, den dena egina izan eta uste dut ere, beti ere, eta, hau, erresa da iratean, niz naiz agintaria, bainan, agintariek beti ere kasugin berdute ez dela e, mindu behar, ez dela, ez dela zauritu behar jendea, e, langileria, eta iritzi publikoa. Esplikatu behar da eten gabe, eta esplikazioa ez da nahiko, ere, zera, o sea, onartarazteko erreforma bai, baina al ere, niko uste dut mintzakideak behar direla, mintzakideak direla sindikatak ere bai, edo kolektiboak, eta hor Errespetatu behar direla, zenta bestelan hori e, guztia errekara dioan daiteke. Gai horrekin bururatzeko, maite ubi dia, erranduzu eh, indarera kustaldi bat izan beharlitaikela parisekoa azteko. Ordo nantzien gaian, nonbait eh, bat eta hutsa intzinean dela marka gailuan Macron sinikatuen kontra erranditaike. Eh, Porot bat balitz gaurko mobilizazioa, eh, bita huts, hor zer gertalitzateke. Bueno, ni gustatu oraindik sindikatuak ere bai finduin bar dute zen botatako greba egingo egingo dute hori ze minuten e, kasuan, ez? Eta ikusi berda baitare gaur benetan mobilizazio handia baldin badago, ea nolabait gobernuak eh, gobernuaek mugimenduren bate do beste egiten duen horren aurrean eta horrek gauzak beste parametro batzutan kokatzen dituen, ez? Baina egia da, pues orain arte lehen eh, jendek aipatu du bezala, eh? gobernuari nahiko e egintzaio, ba esatea, ba nik eh, hau agindu noen nire hauteskunde kampainan eta betetzen ari naiz. Eta horrekin aurrera egin du ez? Nola baita bere alde zeukala iritzita, baina zentzazioa dakat, oain mo, ez, piztu diren berriz ere mobilizazio horiek ba, gobernuari pasatzen ari zaio beste mezu bat, esan ez? Ez, ez duzu irabazi, edo zein gauza egiteko jendearen bizkarren gain, ez? Eta ikusiko dugu, gaur mobilizazio handia baldima dago, ikusiko dugu ea ematen dan e? eudaberri e, hori ez. Baina hori gertatzeko, kontestu historikoen aldaketarekin adoznago ez, egiten dan irakurketarekin. Hortaz gain nik uste eman beharko zala, ba, maillatza uran, eman zan, e, e, guera bat. Eta da, ba klases berdinen arteko aliantza. Eta Hortatik eh, ni da gaudela oaindikan. Hau da gara hartan nolabai langileak eta ikasleak, ez? Aipatu, aipatu zen. Ba, hau da helburu edo interes berdinak dituztenen arteko oinarrizko eh, aliantza bat, eh ba egiteko. Hori zan zan neurri handi batean. E, hori ekarrizuna, ez? Eta urak piztu zitun ba, e, arloez berdinetan, ba, nola baiteko odaberri, odaberri oiek, ez? Gaur haurkoz, e, ba, gizartea zeuraskia askos segmentatuagoa da, asko indibilazatuagoa da, e, ba, askos izolatuagoa hau, ba, ez? E, gure bizimoduaren gatik, teknologia berrein gatik, e, lan munduaren mandiren aldaketen gatik, eta horrek sailtzen duen baina argi dago, ba, ba pertsona garela, eta gizakia garela, eta riterra garela, eta konturatzen baldin bagara kolektibo kiesko zindar gehiago dugula eta kapazabaldin bagara, banola baita more emateko eta gauza batzuk alboan uzteko e, denon onerako direne aldarrikapen oiei bultzada emateko, e, altxatu daitezke berriz ere bai, ez, e, olako olatu bat. E, ikusiko dugu, eta horretatik urrun gau dela, baina egila da hori bezalako ez, zugarrak, e, bueno, pues, pizten dire edo bizitzen dire momentu zehatze batzutan, eta jendea bai ikusten da rangurakin kexatua eta mespretsatua, ez, eh? lamen aipatu den bezala, eta horiek ez dire osagaionak benetan gizarte bat aurrera iteko. Mobilizazio eguna beraz, eta bai honan itzordua, hamarak eterritan, emana dela, eriko etxearen aintzinen. Baiona egonez, berba gai arinago bat baina jendea hitz biltzen da berba da mobilizazioetan baina gehiago zuritsarrez berba da eta baionako pestak Solasaldi saldie du kontzertazio fasea badela dio Jean-René Chigarraia uzapetsak ez direne horstiralel larun bat eta igandeko egunetako sartziak behar zaizkien ez pagarazi agoetatzen ari dira Bo, aian debutean, alde alakontra. <gülüyor> <gülüyor> eh, Bayonesan aizelako, zorduan, eh, pentsatzen dut ez dutela <gülüyor> pagatuko. Harin izen, pentsatzen, eh, joronetxikarrai, eh, jonden egunean entzuten nuela, eh, harin izen pentsatzen, baina, bo, inoiz merkatuan erosketak egin berbali bat ditut, orduan, dut, eta bayonan eh, bizena izen arren, eta azkenian, bo, dirudien gu, gu, gu, ez guk-guk ez pagatuko, bo, orduan. Egia bitxia dela e, kanputik inikako jendeari zerbait eskatzea, baina e, berdin jendeaiak ez dute pentsatzen, gure zergen bitarte zaunitz <laughs> bakatzen dugula, e, milioi bat euro baino gehiago seguritate dagokionaz, bo, seguritatea behar dela noski e, e, e, egunko egunak guran izan da, e, baina baitare garbiketa zera <laughs> dut goguan, e, bo aionako pestak urbilzen zaizkigularik batzutan e, e, izutzen naiz, bildurzen naiz, pentsatzen du, ze gertatuko da berriz, e, egia eran, azken urteotan, aunitzaz lasaiagoak dira, e, ederagoak, politiagoak, eta zinez e, e, pesta egin daiteke modu hon batean. E, parte hartze bat, orduan bai, bo, gertatzen da beste errietan, goazzen naiz gotaineko bestetan, ego nintzen preskriptzioa horretan aitox men bat egiten aldut, aitox garaian eletako lagun min batekin eh, azkenean saiesbide bat hartu genuen eh, gotaineko bestetarat sartzeko eta sartzea ezpakatzeko, baina azkenean pagatuko genuen nahiko zen eta lohi bai zen eta orduan, eh, lohi une bat zeharkatu gizaren genuen eh, piskatzikin sartu ginen eta eh, bo, jen, eh, hartuko zen berdin, lohiak genuela, eta prak galtzen gainean eta hola, mm -hmm. eta orduan bo. <laughs> baina tira hau da anekdota txiki bat, eta orduan pagatzen genuen, eta saiestu nahi genuen baina tira, eta eta bo, e, bada beste erri batzuetan hor e, baiona bezalako hiri batean emaitia zailago egual izanen da, alkateak erretendua resi bat badela, eta eta orduan xartze, lehenengo sartzeak badila beskaterdiaruan <laughs> bezala, pagatu beharko da zer gabat sartzeko hiri da. bo Maite, Ubiria, zuhugunaga zira, zira behar da pagatu beharko duzu, egikoetxeak aintzinatzen du dirusartze behar gastu gehiago badela, bat kakot zazpi milioi euroko galtzea, oposizioak lehoz leho konuen asterzia galde itten du, zuri ditzea? Ordaintzeari buruz. <risa> Nik ordaintzeari bai, gai, Eta hiendek ez ordaintzearean, ba, eta kite, berdintarzen duen prinzipioa, gutxinez euskaldunen artean. Hori, ega. Hori, E, ez dakata argi baddakiite herikotxearendko festa horiek antolattze, bakustu ba, handia ekartzen dula eta zeurazki besten eredua ingurun ebai, beharko genuke zeuraskisa sakonki gogoetatu, eh, zergatikan beharda inbeste segurtasuna eta horrek ostatzen duen guziarekin. eh, ze ze bilakatu diren festa hoiek edo zen moldetan ematen diren festa hoiek edo hainbat eh, kontsumo senolako indarra edo orotarikoa dakaten festa hoietan, bueno, gauza asko hitzein barko genuke zeuraski horren inguruan. eh, baina egia da Kostu handi horrie, aurre egiteko e, konponbideak bilatzen direla eta konponbideetariko bat bada, bada e, kobrat e, araztea. Baina nik momentuz buzten detena da peinak naiko kritikoa gartzen direla olako jarreraekin, edo asmoarekin, bada, nola baitek e, beldur dira besta hoieke Ba, ez izatea inerrikoi eta bilakatzean hola baita espektakulo edo ez? parke tematikoa esaten den bezala oietako bat. Eta Mai maiganean jarri dituzte beste proposamen batzuk, eta nire gustet oietako batzuk nahiko interesgarria dire. Nire ustet, pixkat, eh, egin bardala zerrenda zeintzu dire, sektoriak besta hoiekin ere bai diruan asko irabazten dutenak eta badaude? eta begiratzea ea posibila da n elkartasun printzipio aplikatuta, ba gehien irabazten duten hoiek e, ba nolabait ekarpen bat egitea modu ezberdinetan, ez? Eta orduna itzeinda da ba, e, baita ere martxan dizinen operazio batzuetaz edo bezenaz operazio batzuetaz eta bueno, ni gustet hori guztia mai gainen jarri bardala ikusteko zein den e, eredu E, interesgarriena, ba, harintzeko zama hori, erriko txeak zoilik ez bere gain zama hori, baina, eraberean, ba, besta horen berreskura aurre eginez, eta nigoztu dazken da urteodotan, zaiatu da, ez, berreskura festa horiek, ba, berreze bai festekar bila konzeptorren inguruan indarra eginda, eta horiz da engalduin behar, ez da? demora entzina du, auktan burratu behar dugu gure esola saldia. Justu gogoan duzu Jamichela Hasketa jande buten, naizinuen itz bat egan Jamichela Hasketa zenaz? Bai, e, bestirik gabe eta hola, ba, gailur bat e, duain zaigula eta argi handi bat itzali zaigula. E, Badakit hemen, huainetan e, ere aipatua haiz handela e, gure adiskidea, gogoan dut noski eta bere familia, jasone bere maztia eta, eta Jamichelen e, lagun unakuguan ditutala, atzo mm, ek e, nahi izan zuten bezalase, ba, elgarretaratze festibo bat izan zen, alaia, ja, baitzen e, Jean-Michel e, pesta zale alangili karagarria eta zenek gaitasun handia zuen ba, jendez berdinen e, bilzeko ba, hain zina proiektuak eramaiteko, eskalerria zuen bere baitan eskora nolazez, eta e, pena ematen da ere bai, emeki emeki badoala alako e, ali bat alibat esker... E, Eri hain joan izan da, aurrekoak izan ziren, ere bai, irurekoa markadan, ba, gogoan dut, sariton, jauna, e, Sipriak Belbide, eta Abar Luceba, Taritxelar, eta, Richelar, eta e, Davant eta Guztiaiek, eta gero ondokoak hor ziren, eta eta uste dut e, zorretan gaudela, eta ea e, gai garen hain ba, zina e, joaiteko. Hala, Jean-Michel, argazket goguan bururatzen dugu gure xo laxaldiago izuntan, enda iatik garako maite ubiri askertzen zaitugu, eta gure ondoan hemen ziren joatik aia debutean. Milisker, bai milisker zu